Розділ третій. Бридакус. Уперед день весілля Орландо востаннє завітав до своєї паруботської оселі на околиці міста, де він жив у самотині, бо ж був лицар-одинак та ще й сирота. Батьків Орландо втратив ще у дитинстві до створення Дивограда. Лицареві лишалося всього одну ніч переночувати у своїй оселі. Завтра він стане чоловіком принцеси Світани і житиме у королівському палаці. Орландо наближався до дверей, і раптом дорогу йому перебіг чорний кіт. Тю! Хоч Орландо і не був забобонним, але... Кіт був якийсь дивний, незвичайний, з великими голубими очима і жовтим бантом на шиї. Перебігши дорогу, Кіт підморгнув Орландо і усміхнувся. Орландо ніколи не бачив, щоб коти усміхалися, та й взагалі не бачив він котів з голубими очима. Задивившись на дивного кота, Орландо перечепився об якийсь камінь і бебехнувся на землю. Прямо носом у калюжу. Пролунав регіт. Орландо звів голову. Реготав незвичайний маленький чоловічок з, напрочуд, негарним, я б навіть сказав, потворним обличчям. Довгий, горбокуватий ніс з'єднувався з підборіддям. Одне око заплющене, а друге вирячене, вся шкіра вкрита бородавками і темними плямами. Орландо рвучко підхопився на ноги. «Ти хто такий?» «Метр Бридакус». Гордо відкинув назад голову чоловічок. «Метр?» – пхикнув роздратований Орландо. «Справді?» хм, «Більше й не буде. Навіть сантиметрів вісімдесят». Бридакус спалахнув. «А ти хто такий?» «Орландо». «Орландо? Хм, ні, ти ще не Орландо». Бридакус змахнув руками. «Отепер ти Орландо!» І Бридакус зник, і дивний чорний кіт теж зник. Орландо відчув, щось раптом змінилося на його обличчі. Він мацнув себе рукою і похолов. Замість носа і рота у нього був великий, костяний орлиний дзьоб.